La cruce, El a ieșit biruitor și noi de atunci putem să umblăm în biruința și în vindecarea Lui. Orice lucru îl putem obține din partea Lui Dumnezeu prin credință. Noi trebuie să credem că cuvântul Lui Dumnezeu este adevărat. În această dimineață vom continua să vorbim despre modul în care noi putem să fim eliberați de orice legătură nedumnezeiască, de povara păcatelor, de orice minciună și de orice lucru care ne-a ținut în întuneric. Noi putem să trăim o viață din belșug. În sensul acesta, subiectul și pasul al doilea pe care trebuie să-l facem este să realizăm distinția între înșelăciune și adevăr. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni din capitolul 4 începând cu versetul 10.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 până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos, ca să nu mai fim copii, putind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire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 În dragoste. Ceea ce apostolul Pavel ne prezintă aici în Efeseni este ceea ce ne spune în această dimineață că noi în planul lui Dumnezeu, în modul în care Dumnezeu lucrează, suntem chemați să creștem din punct de vedere spiritual. Suntem chemați să nu mai fim copii pe care îi poți înșela cu orice lucru, ci să devenim oameni maturi, oameni care să avem o relație strânsă cu Dumnezeu. Oameni care își aduce aportul în lucrarea lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu la nivel cosmic. Tu și eu... Suntem importanți în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să se folosească de fiecare din noi ca să-și poată realiza planul lui. Și lucrul acesta este foarte important pentru că în jurul nostru sunt lucruri care caută să se împotrivească acestui plan al Lui Dumnezeu. Sunt oameni, așa cum ne prezintă Apostolul Pavel aici, oameni care sunt vicleni, oameni care vin cu învățături neadevărate, oameni reți, și sunt atâtea mijloace de amăgire care atentează la integritatea noastră, la poziția pe care noi o avem în Hristos. În această dimineață mă voi adresa oamenilor și celor care suntem prezenți aici și care l-am primit pe Iisus Hristos în inima noastră. Ne considerăm creștini, ne considerăm într-o poziție Favorizată. Luăm cuvântul lui Dumnezeu pentru viețile noastre și suntem copii ai lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să creștem. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să ne maturizăm. Dorința lui Dumnezeu este să ajungem la o unitate a credinței și la cunoașterea lui Dumnezeu așa cum este El. Și orice minciună pe care noi am crezut-o să o putem exclude din sistemul de gândire și să putem să adoptăm adevărul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. În buletin ați primit pentru primul pas un ghid de rugăciune. Duminica viitoare veți primi pentru pasul 2 acest ghid de rugăciune care vă ajută să puteți să veniți înaintea lui Dumnezeu și să vă eliberați de orice lucru care va a legat până acum. Pentru că voia lui Dumnezeu este să creștem în maturitate și să nu depindem de nimeni. Discutam cu cineva care era consilier și spunea, atunci când încep consilierea cu cineva, eu îmi planific această consiliere pe o perioadă de doi ani de zile. Persoana care vine la consiliere depinde de mine doi ani de zile. Este exact așa cum ai avea o boală și mergi la un medic și medicul, ca să te facă dependent de el, Îți dă tratamentul în așa fel încât în 2 ani de zile să te vindeci. Ca să mergi tot timpul și se întâmplă lucrul acesta. Nu-ți dă tratamentul care ar trebui în câteva zile să te pui pe picioare și lucrurile să fie rezolvate. Voința lui Dumnezeu este să nu depindem de consilieri. Voința lui Dumnezeu este să nu depindem de alți oameni, indiferent cine sunt ei, ci noi să avem o relație personală, o relație directă cu Dumnezeu și noi să fim în măsură ca să putem obține binecuvântările lui Dumnezeu prin relația noastră cu Dumnezeu. Și ceea ce ni se prezintă aici, este important ca noi să asimilăm, să punem în practica de zi cu zi și să ne bucurăm de o viață din belșug. Pasul al doilea privind eliberarea și libertatea noastră în Hristos este ca noi să distingem orice minciună orice lucru cu care am fost înșelați și să facem o distinție clară între minciună și adevăr. Adevărul îl putem afla în cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 17, versetul 17, se face această afirmație, Cuvântul tău este adevărul. Apoi, în Ioan 14, versetul 6, Isus spune despre el însuși, Eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus este Dumnezeu care a coborât printre noi, să traducă adevărul lui Dumnezeu, să demonstreze Adevărul lui Dumnezeu, trăind și o viață cotidiană cu omul în condiții umane. S-a făcut om, dar n-a încetat să existe ca Dumnezeu. El a venit să ne arate cum este adevărul lui Dumnezeu. Și l-a pus în practica de zi cu zi. Dacă vrei să trăiești adevărul, uită-te la viața lui Iisus Hristos. Și vei fi inspirat în această direcție. Apoi... Adevărul, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu referitor la Duhul Sfânt, Ioan, capitolul 16, versetul 13, Când va veni mângâitorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Duhul Sfânt. Este cel care ne călăuzește în adevărul lui Dumnezeu, ne descoperă adevărul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne aduce aminte de adevărul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne mângâie cu adevărul lui Dumnezeu. Ce important este să ai legătura cu Dumnezeu! Ce important este să cunoști cuvântul lui Dumnezeu! Ce important este să ai o relație cu Isus Hristos! Ce important este să ai plinătatea Duhului Sfânt! Pentru că dacă ai această poziție, atunci ești înrădăcinat în adevăr! Nici o înșelăciune, nici o minciună nu poate să te dezechilibreze, nu poate să aducă în viața ta legături și stări prin care tu să nu beneficiezi de ceea ce Domnul are pentru tine și viața ta de binecuvântările lui Dumnezeu. Pe de altă parte... Trăim în această lume. Și așa cum spune Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9, diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Contextul în care noi trăim pe pământul acesta, este guvernat de satan, care, așa cum îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu, este tatăl minciunii, este cel ce înșală, este cel care întunecă mintea oamenilor ca să nu creadă, ca să nu cunoască adevărul lui Dumnezeu. În același timp, omul are autonomia să decidă ce va crede. Va crede adevărul lui Dumnezeu sau va crede minciuna și înșelătoria celui rău. Este o autonomie pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia dintre noi, având capacitatea de a decide în mod liber ce credem, o minciună sau un adevăr. Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 8, versetul 31 și 32, ne spune Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Dacă rămâneți în cuvântul meu, dacă împliniți cuvântul meu, dacă trăiți în fiecare zi cuvântul meu, sunteți ucenicii mei, adică învățați de la mine. Așa a spus Isus Hristos. Și dacă stăm în relație cu Dumnezeu și cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, aceasta ne va da posibilitatea să cunoaștem adevărul și adevărul ne va face slobos. Psalmul 32 ne prezintă un om care a beneficiat de adevărul care l-a făcut slobos. E vorba de David. El spunea și spune în Psalmul 32: Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, eram într-o stare de apăsare, eram într-o stare în care nu venea să trăiesc. Dar el spune că mi-am mărturisit păcatul atunci am avut această eliberare. Ferice de omul, și el spune în versetul 2, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul Nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Numai cei care, și-am fost foarte atent la mărturisirile celor două fete care, ne-au spus ceva din viața lor. Minciuni pe care le-au crezut, dar când au ajuns să cunoască adevărul, aceasta le-a făcut libere, indiferent de greutatea situației în care au fost. În această dimineață aș vrea să înțelegi că lucrul acesta se poate aplica fiecăruia dintre noi. Putem să fim liberi de orice înșelăciune a celui rău, de orice minciună pe care am crezut-o. Și Dumnezeu a rânduit biserica ca prin acest instrument al lui Dumnezeu, prin oamenii lui Dumnezeu, să ai călăuzirea lui Dumnezeu să cunoști adevărul, să ajungi la o unitate a adevărului lui Dumnezeu și să trăiești adevărul acesta în viața ta. Care sunt cele mai frecvente minciuni pe care satan le aplică cu succes, chiar și în zilele noastre de astăzi? Și face lucrul acesta nu celor pe care îi are în legăturile lui și în subordinea lui. Ci el încearcă să mintă și să înșele chiar și pe cei aleși, pe cei care au răspuns provocării lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegi că ceea ce voi spune în continuare este valabil pentru fiecare din noi. Diavolul va încerca să vină cu aceste minciuni și să te atace. Aș vrea să număr minciunile cele mai frecvente cu care diavolul vine la noi și ne face să credem aceste lucruri ca să-L excludem pe Dumnezeu din viața noastră. Banii și posesiunile aduc fericirea și siguranța. N-ai nevoie de Dumnezeu. Hrana și băutura în exces pot să-ți producă satisfacție. N-a ce spun medicii și nici ce spun oamenii lui Dumnezeu. Că trupul și personalitatea noastră ne pot împlini când ajungi cineva. E ceva frapant. De aceea luptă-te, calcă chiar și pe cadavre, ca să poți ajunge cineva. O altă minciună este... Că satisfacerea poftei sexuale nelegitime îți aduce satisfacție mai deosebită ca cea legitimă. Apoi, o altă minciună, păcatul nu este ceva care te desparte de Dumnezeu. Vorbeam în predicile anterioare că de multe ori noi... Facem, îl legăm de mâini pe Dumnezeu. Protecția lui Dumnezeu devine inutilă pentru noi, pentru că noi alegem să deschidem ușa celui rău. Și în momentul acela, protecția lui Dumnezeu nu are eficiență asupra vieții noastre. O altă minciună foarte frecventă că noi trebuie să mai adăugăm ceva la ceea ce a făcut Isus Hristos pentru mântuirea noastră. Și aici apar tot, fel, tot felul de forme, de religiune, lucruri care trebuie să le faci ca să fii mântuit. O altă minciună nu trebuie să fii responsabil de nimeni. Nici chiar de Dumnezeu. Trăiește-ți viața așa cum îți vine, ție bine. Nimeni nu trebuie să te ia la socoteală. O altă minciună. Toți oamenii vor merge în cer pentru că Dumnezeu este bun. O altă minciună, prietenii răi nu te pot afecta pe tine pentru că tu ești un om moral, așa că poți să continui cu prieteniile tale. O altă minciună, poți să păcătuiești, Dumnezeu te iartă și tu nu o să ai nicio consecință a păcatului tău. Sunt foarte mulți creștini care cred aceste lucruri. Poți să faci ce vrei. Dacă te-ai predat Domnului, vei fi mântuit. Nu contează viața pe care o trăiești. Contează ce ai făcut odată în viața ta, că te-ai predat Domnului. Dacă oamenii din jur te acceptă, e de ajuns, nu mai trebuie să cauți să-i placi lui Dumnezeu. Dacă placi oamenilor și te simți bine în anturajul lor, este ok. O altă minciună foarte frecventă pe care unii oameni o primesc, trebuie să fii perfect ca Dumnezeu să se uite la tine ca Dumnezeu să asculte rugăciunile tale. Și Satan continuă cu minciuni de genul acesta, încearcă să întunece mintea oamenilor care nu cunosc adevărul și să-i pună pe o direcție greșită. Ori să-l înlocuiască pe Dumnezeu cu alți oameni sau alte obiecte, ori să neglijeze pe Dumnezeu și să se încreadă în puterile lor, în capacitatea lor, în ceea ce ei pot. Dacă diavolul reușește să facă lucrul acesta, atunci viețile noastre sunt distruse. Relația cu Dumnezeu nu mai este o relație strânsă și diavolul lucrează prin învățători mincinoși, prin proroci mincinoși, prin duhul de înșelăciune care îmbracă forme diferite și moderne în așa fel încât să nu poți să le distingi. Subiectul conferinței care va fi, va începe, săptămâna viitoare, este tocmai în această direcție să descopere înșelăciunile postmoderniste, prin care creștinii sunt atacați și încearcă să-i scoată din Adevărul lui Dumnezeu. Dacă lucrurile ar fi numai așa, că alții ne înșală, atunci ne-am pune în gardă și am încercat să ne informăm cine este învățătorul bun, cine este prorocul bun, unde pot ca să găsesc o învățătură bună și unde adevărul este prezentat 100%. Necazul este că dacă diavolul nu reușește să te înșele prin metodele pe care le-am prezentat, el te face ca tu să te înșeli pe tine însuți. Și ăsta cazul cel mai grav, când nu alții te înșală, ci tu te înșeli pe tine însuți. Haideți să vedem câteva moduri prin care noi ne putem înșela pe noi înșine. Primul lucru este atunci când citim, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și nu-l împlinim. Ne înșelăm singuri. Rății mei, este important auzirea cuvântului lui Dumnezeu poate să mărească credința noastră, dar dacă noi nu îl punem în practica vieții noastre, ne înșelăm, cunoaștem adevărul, dar nu trăim adevărul. Apoi, atunci când nu recunoaștem că suntem păcătoși și că avem o natură păcătoasă în, îngemănată cu ființa noastră, că ne-am născut în păcat, sunt foarte mulți oameni care spun n-am omorât pe nimeni, n-am luat de la nimeni nimic. N-am făcut pe nimeni să sufere, așa că nu sunt păcătos. N-am nevoie de pocăință. Frații mei, stimați creștini, avem nevoie de pocăință în fiecare zi. Pentru că în fiecare zi, potențial, putem să greșim și să păcătuim. Apoi, unii se consideră înțelepți. Și se înșală singuri. Pentru că nu iau aminte la sfatul lui Dumnezeu. Se bat pe piept că ei știu, că ei au experiență, că ei au învățat, că ei cunosc lucrurile. Dar cel care cunoaște toate lucrurile, cel care a venit să împlinească toate lucrurile, el este cel care... Poate să dea sfat, El este Cel care ne poate inspira pe noi în a cunoaște adevărul. Și adeseori e important să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră. E important să fim înțelepți, e important să cunoaștem lucrurile din jurul nostru, dar este foarte important să înțelegem că noi depindem de Dumnezeu. Că avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Avem nevoie de intervenție a lui Dumnezeu. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, să ne vorbească, să ne inspire, să fie alături de noi în deciziile pe care le luăm. Este foarte important acest lucru. Apoi ne putem înșela singuri atunci... Când ținem la o religie și nu punem accentul pe relația cu Dumnezeu. Doamne, ceravagei face această poziție. Oameni care țin la o religie și nu interesează relația cu Dumnezeu. Ne putem înșela singuri atunci când nu acceptăm realitatea din jurul nostru și încercăm să o acoperim, să o cosmetizăm. Apoi sunt tot felul de fantezii pe care le putem acumula de la televizor, de pe internet, lucruri care intră în viața noastră, că ele sunt ireale, dar pe care le primim ca adevărate și care încep să guverneze viața noastră. Izolare emoțională. Atunci când nu permiți oamenilor din jurul tău nu te deschizi față de ei, în special cei care sunt frați tăi, cei care sunt interesați în creșterea ta spirituală și nu te deschizi, te izolezi. Este o lucrare a celui rău prin care, prin această izolare, încearcă să-ți taie creșterea ta spirituală, încearcă să-ți limiteze Experiențele tale cu Dumnezeu, blamarea altora pentru problemele tale, la fel, te înșeli singur, raționalizarea, cauți să explici, cauți scuze pentru anumite lucruri rele pe care tu le-ai făcut și te justifici pe tine însuți, în loc să recunoști că ai greșit. Și sunt forme și forme în felul acesta prin care satan, de fapt, face ca noi să ne înșelăm pe noi înșine și să nu beneficiem de adevărul lui Dumnezeu. Chiar dacă ne lasă să venim la biserică, să ascultăm predici, ne lasă să, să facem tot felul de lucruri, care să ne mulțumească conștiința, dar care să te rupă din relația ta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca fiecare din noi să trăim o viață din belșug, să avem o relație cu El. Un alt mod prin care diavolul ne încearcă să ne înșele este privind cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți în mărturisirea unei fete care a fost prezentată în această dimineață, ea spunea, nu puteam să înțeleg cum Dumnezeu mă iubește pentru că tatăl meu m-a părăsit. Sunt foarte multe persoane care nu pot să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu, nu pot să înțeleagă iertarea lui Dumnezeu, nu pot să înțeleagă relația cu Dumnezeu, pentru că ei n-au avut o relație cu părinților, n-au avut încă din copilărie, aceasta a fost o aripă frântă în viața lor. Și relația cu părinții în mod special... Este cea care dă nota de înțelegere a relației cu Dumnezeu. Și sunt tot felul de lucruri care satan le aduce în mintea noastră, că Dumnezeu este prea ocupat. Că Dumnezeu nu se ocupă de lucruri minore cu care noi venim înaintea Lui, de lucrurile noastre. Lucrurile noastre nu sunt atât de importante. Dumnezeu se ocupă de lucrurile mari. Și atunci face ca rugăciunile noastre să fie superficiale, să nu fim la obiect, să nu-i spunem lui Dumnezeu problemele cu care ne confruntăm. Că Dumnezeu este prea ocupat. Că Dumnezeu este Cel care nu poate să vină la toate problemele noastre. El așa, în mod, la nivel macro, rezolvă problemele. Dar în mod individual să stea cu tine, că Dumnezeu este Cel care te iubește pe tine, că Dumnezeu este Cel care vede valoare în tine, spune, a, tu ești... Nimeni, este o frunză, Dumnezeu are oameni de valoare pe care se bazează. Tu cine ești? Și vine cu gânduri de genul acesta, la nivelul gândului, denaturează credința ta, denaturează, îl denaturează pe Dumnezeu și te îndepărtează de Dumnezeu în felul acesta. Frații mei, noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu, apoi din experiențele noastre personale cu Dumnezeu. Dacă trăim cuvântul lui Dumnezeu și îl punem în practica vieții noastre, atunci noi avem experiențe personale cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea să avem aceste experiențe cu El. Dumnezeu vrea să respingem orice minciună care vine din partea celui rău și care contravine cuvântului lui Dumnezeu. Noi știm ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este îndelung răbdător, că este plin de bunătate, că Dumnezeu te așteaptă cu brațele deschise să te întorci din rătăcirea ta, că El este gata să facă un ospăț și e bucurie în ceruri, atunci când cineva se întoarce din nou la Dumnezeu. Acest, aceasta este realitatea. Că cerul se bucură când cineva care a păcătuit, recunoaște că a păcătuit și vine înaintea lui Dumnezeu cu dorința de a se pocăi și cere iertarea lui Dumnezeu. Frații mei, toate aceste lucruri ni le dă cuvântul lui Dumnezeu. Este substratul, este baza rațională și motivațională a ceea ce furnizează credința care este importantă în relația noastră cu Dumnezeu. Și noi, când citim cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să credem că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este adevăr. Șaptele celui rău. Tot ceea ce El însinuiază, viclenia oamenilor și retlenia lor, duhurile de amăgire care vin peste viața noastră, în momentul în care tu cunoști Cuvântul lui Dumnezeu, le poți respinge. Un alt lucru prin care satan lucrează în viața multora este frica până acolo merge încât pune în inima oamenilor Duhul de frică față de Dumnezeu. Și spuneam înainte, dacă frica că nu ești perfect, nu faci lucrurile, sunt foarte mulți care zic, m-aș pocăi, m-aș întoarce la Dumnezeu, dar știu că nu sunt capabil să țin toate lucrurile. Și decât să fac lucrul ăsta, mai bine nu mă întorc la Dumnezeu. Și diavolul reușește cu minciuni de genul acesta, că trebuie să fii perfect. Rații mei, Dumnezeu lucrează în viețile noastre și El încă nu și-a terminat lucrarea, indiferent de câți ani ai întors la Dumnezeu. Dumnezeu ne perfectează, ne pregătește, ne curățește, ne îmbracă și ne pregătește pentru o zi în care vom fi îmbrăcați în alb și toate petele de pe haina vieții noastre vor fi spălate în sângele mielului și te vei bucura ca miriasa lui Iisus Hristos, pentru că ai acceptat adevărul lui Dumnezeu, ai acceptat că pe pământul acesta Dumnezeu te pregătește pentru cer și că vei fi desăvârșit atunci când îl vei devedea față în față, când vei fi în veșnicie cu El. Până atunci, haideți să îndepărtăm orice minciună din viața noastră Orice amăgire care ne-a ținut la un nivel inferior privind relația noastră cu Dumnezeu. Haideți să venim înaintea Domnului să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El. Haideți să nu ne mai înșelăm noi pe noi înșine. Haideți să cerem ca Domnul să intervină în viața noastră și orice duh de frică. Să fie scos din viața noastră. Duhul de moarte, Duhul de eșec. Frica de respingere, sunt atât tineri, atâți adolescenți care sunt măcinați de această frică și de aceea acceptă ca să poate să fie, acceptă provocările prietenilor, colegilor. Lucruri care ei știu că nu sunt bune, dar ca să fie acceptați, să fie primiți în colectivitate, fac și ei lucrul acela. Doamne, trezește-ne! Luminează-ne, Doamne! Înțelegem că este important ca noi să ne alimentăm din cuvântul Tău. Este importantă legătura în biserică, pentru că, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste. Dorința lui Dumnezeu este să nu fim guvernați de frica. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Rații mei, să venim înaintea Domnului cu toate fricile noastre, în mod deschis, să le mărturisim înaintea lui Dumnezeu și să cerem puterea de iertare a lui Dumnezeu să cadă peste viețile noastre, mintea noastră să fie luminată de cuvântul lui Dumnezeu și orice minciune ale celui rău să le putem respinge așa cum diavolul a venit chiar la Isus Hristos. Chiar ispitirea lui Isus Hristos. Și aici, exemplu pe care ne-l dă Isus Hristos, noi vom putea să biluim exact. prin cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Exact. Isus s-a împotrivit celui rău și a spus: Scris este. Ăsta e adevărul, ceea ce spui tu e o minciună, dar ăsta e adevărul. Frații mei, noi nu avem nevoie să depindem de nimeni. Noi trebuie să creștem, să nu mai fim copii plutind în coace și în coro de orice vânt de învățătură. Oricine să ne poată duce în eroare Oricine să ne poată dezechilibra În relația noastră cu Dumnezeu Noi trebuie să avem rădăcinile adânc înfipte În cuvântul lui Dumnezeu Noi trebuie să avem o relație cu Isus Hristos Duhul Sfânt trebuie să locuiască în plinătate În viețile noastre Pentru că El este Duhul adevărului Care ne aduce aminte care ne călăuzește, care ne înștiințează și ne face să fim pe fază în deciziile pe care le luăm, în modul în care noi ne trăim viața, pentru că noi suntem responsabili de modul în care ne trăim viața. Aș vrea ca Duhului Dumnezeu să-ți ajute să poți să faci pasul acesta, să te eliberezi de orice minciună de orice neadevăr care a guvernat viața ta, de orice înșelăciune și să percepi adevărul așa cum este el. Să ai lumina lui Dumnezeu, cuvântul Scripturii, care poate să-ți lumineze pașii vieții tale. Mă rog ca în săptămâna care stă înainte, Domnul să te călăuzească, Duhul Sfânt să-ți descopere minciuni pe care tu le-ai crezut până astăzi și la care trebuie să renunți și să vii înaintea lui Dumnezeu cu toată sinceritatea și vei vedea libertatea pe care o ai, vei vedea ce se întâmplă în viața ta în momentul în care vei accepta și vei trăi adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu să te întărească. Dumnezeu să te sprijinească. Nu-i ușor să renunți la unele lucruri pe care le-ai crezut de ani de zile. Nu-i ușor să renunți la unele lucruri pe care le-ai spus și altora. Nu-i ușor să te apleci în umilință și să recunoști că ai greșit, că poziția ta este greșită, dar este benefic. Este benefic să ai coloană vertebrală, este benefic să te apropii de adevărul lui Dumnezeu și să cunoști acest adevăr și când îl vei cunoaște să-l trăiești în viața ta. Aș vrea să pleci capul, pentru că vreau să mă rog înaintea Domnului pentru fiecare din voi.